irratxaio informatika, teknologia eta agendarte hau terzen dituen irratxaio edo podcasta dau Gau de berri gure Teketen irratxaiaren Ale berri batean, iabete ostean Egin gabe Egon ondoren bueno, ba, Bat bakarrik utzi dugu egin gabe Baina, bueno, nahikoa izan da Batzuek falta motatzeko Eta imeiak eta horrelakoak bidaltzeko Eskertzen dizkizuet Bidalitako imeiak, baina Lan eskerga Handia izan da bakizue jakin Batzu behintzate blogari.et proiekan e, lanean egon naizela eta horrek denbora asko kendu diala eta horren ondorioz edo batzueine ezin izan dut behar nuen bezala edo maistasunarekin egon, baina hemen gaude berri ere kale berri batean eta gaurko gaiak bahin zuzen ere, blogari puntuen izango da, e, proiektu edo tresna berri honi buruzko... Ba, Barruko edo e, ikusten ez den eta ikusten den e, informazioa emango dizuet Honetaz gainen, ba, jendartearen alorrean edo gertatutako zenbait e, gauza Ere komentatze komentatu nahiko nituzke Eta beste hainbat berri Beno ba, entzuten duzun hau, Estela Mara E, Magnatune.cometik e, hartutakoa, badakizue, gure atzeko sintonia edo, aurrekoa bit under control, blue lights, eta bagoaz, bagoaz programarikik. Hendarte atalan atalarekin asteko aipatu naiko dituzke bi gazatxo. Hale batetik Oain dela bi aste edo inguru horretan Donostian gertazako bortsaketa bat salatu nahiko nuke Eta ez bakarrik hori baizik eta bortsaketa bakarra esan dudanean horretas ari nintzenmanakarri baina deno dakigutzen bat eta semak geldiitztzen dira salatu gabe, eta da zemate eta da diren gelitzen diren, behar, e, eskutuan ezta, eta hor dune e, indarkeria sexista zein, genero indarkeria esatea ere, atzutan erabiltzen dudan harren, e, nahiko generikoa iruditzen zait, eta deno jakin badakigu, zeinen indarkeria den. Eta beraz, e, genero indarkeria den arkako oiua, genero edo indarkeria sexistaren aurkako joa ere hemendik. Klaro izan diago eta sostengoa eta elkartasuna ortzaketa hori eta sufrizonariei bakon bustientzako. <totipasarra> Beste ale batetik Berriro ere aste honetan. Hain malangille zaizkigu el patronalak eta hori ere hemendik beraien familiai beraien eh gertukoei sostenguat alkartasuna eta borrokarako behia. Hemendik e, beti ere tantaka beldurgarri hau salatzen dugu baina pentsatzen hasia naiz Salatzearekin ez dagola dala naikoa beste zerbait egin beharko dugu hau beste kasuetan bestela gazgarria dela B bi, bi gauza komentatuko nituela esan dut ba herugarren bat ere nola ez ezin ezin kutsua nutzi, eta, eta zer iburuzanina ez beharri dago. Menzortzi laro eta menzortzi, makrosumario, makrojuzio, e, gezur horretan, bai. Horri ikusi dugu, nola, adirazpen askatasundan ungelitzen den, epaiak berak, egiten usten ez izungu momentuan. Hori, salatzeko, beste, aurretik komentatu guztia, salatzeko, Hemen gaude Teketen erratxaioan erratxa teknologia teknologikoa Omen Baina ba, Jende asko kumentatzen dira bezala Zergatik egiten duzu jendartea eta Ba Nik nere ideea da informatika teknologia eta guzti inmundu guzti hori Gundu errealetik Bananezine delako eta Batean izaten zaren bezala Bestean ere izan behar batzu saiatzen dira hor e... Mundu teknologikoa mundu errelatiba natzen, baina baina desina da. Hau tresna bat duesterik ez da, jendeari zerbait esateko, zerbait komentatzeko informazioa larazteko tresna bat. Eta hilo horretik, jendartea talonekin jarraituko du. Honekin amaitzeko, aurkeztu nahi dizuet Gaztesarean aurkitutako informazio bitarte Eze, ba, berri izan dute CD berri bati buruz bat, Entxegu lokala izeneko CDa, irugarren alea da Jadanik beste bi atera baita dituzte Eta bertan euskal e, musikari askok Ba behaien e, biluma horretan parte hartzen dute eta Zabaltzen dute musika hori musika librea da Musika librea eta creative commons lizentziapean Beaien lizentziaan atribuzioa ale batetetik hau da jatorrizko egila aitortu beharra ez komertziala hau da helburu ez komertziaalekin egin beharra eta lizentziaberararen pean egitea Beraz hiru gauzahau betetzen ditugunez. ba orain CDretako talee baten musikatsoa jarriko diegu eta ea gustoko duen. Mesteri gabe? Txikiak zuen guda izena Berak izon oso aizan arre Oliva gorriak txikia, e hieran zertik, di, ezka direntz atildira pagon gutan, adantzaten eri, arroa ditzaulitchaso atay petikolo, adetiko kantasak, gero hari esa jokolatuaetan erizala kestire laizaltzen Estudizare Herriro. aurrera ba gaurko gaian blogari.net bai, badakizue e, nire bloguean edo bueno, hainbata e, lekutan e, entzun izan daia da elurnet informatika servizuak enpresa berriak sortutako servizu bat dela servizu horretan ba, nahiko aktiboki parte hartu dut nik eta beraz ba, bere barneko tripak eta barre Erakusteko edo e, adirazteko egabute hemen, ezta? Bertan blogari puntu nete tresna berri honetan ba... E, azken finean euskarazko blogak automatikogi sortzeko tresna ba da Eta tresna horreuen bitartez, ba, bere hitzak diuen bezera, ba, blogak sortu ditzakegu bloga sortzeko prozesua oso horrexada Blogari puntu neten sartu, sortu sakatu, blog bat sortu sakatu bai Eta e bat eta izen bat... Bueno, eta pasaitz bat, noski. Emanez, jadanik, e, gure bloga sortu dago. Ondoren, kudeatu atalean sartzen bagara, blogori kudeatu izango du. Eta gure horrean, e, hainbat fitxa edo hainbat atala agertzen zaizkugu. Bana manan aztertzen joango gara atala haueen zentzua. batetik idatzi. Idatzia talean, ba mezuak idatziale izango ditu, izenburu bat hartu, este kabasa eta tekstua sartu, eta aurrebista egiteko aukera izango da, artxibo bat edo irudi bat ilotzeko aukera izango da eta bat batez ere ta garrantzia eta jende gutxienek ezagutzen duena lizentzia ezberdinak emateko aukera dago. Lizentzia ezberdinak, eh Creative Commons lizentziak, adibidez, Eben, e, sehaztu esakezu, zure benzu horreks dituen licentziak izango dituen lizentziak eta hori agertzeko erabiliko den era, adibidez. Nik, e, e, bueno, licentzien gaiari basakonago ekingo diogu beste egun batean, baina bertan attribution, e, bueno, beste behin edo komentatu ditugu, ez da? baina, bueno dago eh proba bat egingo dugu oraindik hor dago olokan baina proba berezi bat egingo du lizentzia amota ezberdin horuz eta nola aplikatu. Bueno, va e, aukeratu dezakegu gure bezuari ema diogu lizentzia attribution non commercial share alike, hau da zuke aitortu dezakezu zure mezua ba edo zeineke hartu eta erabili dezakela baina zenbaitek kondizioarekin. Atribuzioen zehazten bada, esan nahi duzu, Ba, zuk e, zure... <coughs> bazuzara egilea esan bardutela. Non-komerzial esaten dezunean, e, hau da, komertzialki erabilia ez dela izango, eskatzen duzu eta xarri alaik esan nahi du lizentzia berdinarekin banatua izango dela. Hau da, lehen komentatu ditu da, nen, iru, gauzak, ez? Ba, hoien kombinazioak eta beste hainbat e, Balintzekin batera, adibidez No, nori, no Derivative works Hau da, ezin dira aldaerak egin zure lan horrekin Lan hori integroki mantendu behar dela Baien e, aldaeren bitartez eta nasketen bertartez sortzen dira Creative Commons lizentzia motaz bernia Era berean aukeratu esakezu hori nola azaluko da bezu horretan Simboloak e, azaldu ditzakezu, testua bakarrik Edo estandarra, hau da, e, estandarra dio danean da Creative Commons Sunrise Reserve esaten duen pegatina e, edo ikonotxoak agertu nahi desula. Edo eskutuan ere mantendu daiteke. Eskutuan mantentzen desunean ez du esan nahi. Lizentzia aplikatzen esesu baizik eta ez dela e, ikusten baina gero bilatzaiek eta Creative Commons Lizentzia duten mezuak edo gauzak aurkitzen saiatzen direnean, zure mezu hori agertuko da. Mezu bat e, sortu gondonen eta atalago aukeratu ondoren, hau da, eskuinean azaltzen da atala nola aukeratu. Atala aukeratu ondoren gorde ematen digunean gure blogean e, publikatuta gerituko da. Bueno, egoera zehazten badugu. Egoera horretan zehaztu dezakegu argitaratua, babestua, pribatua, zirriborroa eta gaitzetsia. Era ezberdinetako aukera daude, babestua. Izan nahi du kide bakarrik ikusi izango dutela. Pribatua zu bakarrik ikusi galko dezula, zirri borroa horrein diun kato bat edo eta gaitzetsia argitaratu gabea dagoela. Egin dezu, baina ez dakite, ez dakiz erratik utzi duzu argitaratu gabe. Darroa da, da mutu zara eta ez dezu idatzi. Hemen gorde ondoren, gure blogean azalduko arren Azpirago hainbat, beste hainbat autera daude, Ezagarri aurreratuak eta ekintza osagarria ditzen direnak ezaugarri aurreratuetan zure e, mezu horren Elbideari ba, Izenburu berezi bat emateko aukera maten da Eta ero beste aukera bat dago, baina hori gaitzetsia dagoen ez ez komentatuko Eta ekintza osagarrien artean pinbak Pinbak a dago Pinbak aztera da Meso Mesu honetako mezu hitazi dizu mesu horretako e, Elbide guztiek, ping bat egingo die eta hori egin ostean ba, e, ping hori hasoduten nak blogak badira, ba, beraien e, iruzkinetan ere azaluko da zure izena zure izena ez idatztitakoa edo trackback url-ak ere sartu itxakezu hori da ping bakaren antzekoa baina e, jaze azki e, elbide bati egiten diozu ping eta hori da trackback elbidea bai? Atzerako esteka edo bak, beste izan batzuk ere baditu, baina trakoak erabiltzen da. Benkentzat. Editatu. Editatu fitxara joaten bagaran. Mesuak editatzeko aukera izango ditu, izango dugu. Editatu esan edudanean da ezabatzeko aukera dagoela. Iruzkiak kontrolatzeko eta ezabatzeko eta kudeatzeko aukera dagoela. Eta mezua editatzeko aukera dagoela. Hemen gauza handirik ez dago, baina bueno deno gese hortzen dugu bezuako batzetan editatu berbitat. Atalak. Ataletan gure blogak izango dituen Atal e, atalesberriak eh era bakitzen ditugu. Hauek e, era ba gerarko batean ordena ditzakegu edo bata bestearen ondan. Hau da behar da informatika jartzen dugu atal moduan, baina azpiatalak izan daitezke web edo ofimatika edo orrelakoak bai edo jendartea ez badugu, ba e, langileria, emakumea, gazteak azpiatarak zen litateke nahiko bagenu. Bestela ba bata bestearen ondora jarriko benitzuke eta listo, atalet, ataletan besterik ez. Bero ondoren blogak daude. Eta blogo blog horiek bertan asaltzen dena da E, guk gestiona ditzazkegun blogak, kudea ditzazkegun blogak, bai, nire kasuan ba, bakarra saltzen da baina beste hainbatek, e, hainbat blog e, dukitzeko aukera dagoenez, ba, hainbat e, egon daitezke eta gure blogaren ez tekan zapaltzema dugu, blog horren informazioa sartuko gara bertan blogaren deskribapena eta horrelako hainbat e, parametro definitzakegu Hori. Eta, biztaratzeko aukerak lehen etxiak atalean gelituko gara, bertan zehazten bai dira gauza oso interesgarriak. Ezkin edo itxura aldatu nahi badugu, hau da gure blogak izango duen ezkin edo itxura aldatu nahi gabeenu, biztaratzeko aukera lehen etxiak atalean, bertan dauden ezkin edo itxura ezberniak aukeratzeko aukera izango dugu. Ezkin aldaketabaimendu, berandagoen ez, Dagoena, e, aktibatzen badugu, edozein erabiltzaia gure blogera sartu eta automatikoki eskuinean azalduko den zerrenda batean, nahi duen itxura, berak nahi duena eta erabakitzen duen itxurarekin ikusiko dugu gure bloga. Hori horrela izatea nahi bezbat dugu, ba, ere mori ez gaitu barko dugu. Blog publikoen zerrenda erakutsi. Hori markatzen badugu ma gure blogaren azkeneko batalean, eee... Mu... Blogari puntu dauden blog guztien ze, bueno, edo, bertan erabakitzen, bertan egotea erabakitzen duten blogak, blogen zerrenda bat azalduko zeigu, gure blogaren mamaira bai? Esteka pertsonalen zerrenda erakutsi. Honen bitartez, e, defini dezakegu ondoren e, azalduko dugun estekak gure blogean azalduko diren, edo ez, berta, ba, markatzen badugu bai, markatzen zua dugu ez. Eta blog publikoen zerrendan sartu, guri azkenekoa izango da Eta blog publikoen zerrendan sartu, hau da gure izena Ea blog publiko horien zerrendan ahartuko dan Bestean erabakitzen dugu zerrenda hori gure blogean azalduko den edo ez Eta kasu honetan erabakitzen duguna da gure bloga Bertan azalduko den zerrenda horretan azalduko den edo ez Bi aukera horiek ezberdin zendiren arren normalean Eta elkartasun kontua dela eta Ba, gure bloga zerrendan sartzen badugu ba, zerrenda hori gure blogean ere azaluko du Azaluko da edo... Bueno, ez da, da beharrezkoa, baina kartasun kontua Beste ale batetik e, Parametro horoko horretan Gure blogak izango duen izena erabak da Uso garantxua gure eski asko Eta berago azalpenak atalean Hasieran azalduan bezala sinadura azalpen luzea azalpen laburra eta gako hitzak eta barrak. Gako hitzo horretan gelituuko naiz pixkat bertan e, sartu baita daitezke bilatzaileek eta e, bilatzen dituzten hainbat bate gako hitz adez et blogak, blog berri hau irratsaio horentzat bakarrik erabiliko dudan e, blog berri hau, podcast erratsaio teketen informatika teknologia jendartea blogak ditu kako hitz ez beste batzuk jarri zitergen gehitu daitezke, kendu daitezke eta bar. Blogak e fitxa barruan estekak atalean sartu goararen. Bertan esteka berriak eh ba, intereskoa diren esteka berria sartu ditzakegu. Bata eta gainea beraien ordena zehaztu, bai? Hori da, talen e, antzeko funtzionamendua daukane aukera bat Eta baimena katalean atalean blogari puntu neten Izen emanda erabiltzai eguztien zerrenda bat ikusi dezakegu Eta bertan, hauei nahi egun eskubidea eman Hau da, e, eskubidea mugatu daitezke, ba, argitaratzeko bestuak ezabatzeko aukera man diesaio gero erabiltzaile bati edota aukera guztiak eman eta beraz blogaren beste kudeatzaile bat izango du hau e, taleko blogak sortzeko oso tresla potentea dela uste dugu eta ea ea animatzen garen e, ni kogoa dadasket bloganbiers 2.0en gelitu ginen bezela blog komunitario bat egiteko ba, informatika eta software nire inguruan, baina ea ea egiten diogun eta Norma it animat, animatzen bada, hemen dakizuen nun dagoen, direkin kontaktu agerri eta list Eta aurreratua atalean hainbat aukera daude. Eh, alde batetik mezu berri bakoitzaren ondoren egingo direrekintzak eh zehazteko aukera batzuk eh komentatzen dizuet denen markatzea, horrela eh bilatzailetan eta askoz ere errezagoa saluko dalako zuen bloga, adibidez e, ping egiten dio technoratic.com e, bilatzaiaari, webblogs.com e, <coughs> zeari eta blog.jsera ping egiten dio Horen bitarte eslortzen dena da bilatzaiek e, askoz askarrago gure blogaren eguneraketak e, nabarmentzea eta ikustea eta beraz, ba, gehiago hartukora. Bertan, eta aukera aurrera tuetan, au, e, azpian, trackbackakon hartu eta pinbackakon hartu. Lehen e, itzegin dugune pinback eta trackback horiek onartzeko edo ez onartzeko aukera ematen zenu. Berriro gora inogoaz, blogak atala izten dugu eta estatistika kataleaz hartze gara. Estatistika katalean, hainbat aukera ditugu, ale batetik lagurpena. Hau da, bertan gelta... E, mugimenduen laburpenatxo bat edukiko dugu. Igortzaileak, hau da, zeinek e, bidaltzen digu bidaltzen du gure blogera. Igorritako bilaketak, hau da, e, bilatzaileak, e, ze bilatzaileak bidaltzen diguten trafikoa gure blogera. Sindikazioa, hau da, jarioen bitartez, jan, jarioetan eta mugimendua ikusiz, zein den, e, ba, Sindikazioan, egon diren, movimenduak ikusteko aukera dugu, ba, e, motore edo ba, jari oirakur gaiu ezberdinetan e, sailkaturik. Nabigatzaileak ere ikusi ditzakegu, horrela ikusi ditzakegu zenabigatzailekin sartzen e, jende gehien, eta gure kasuan e, Firefoxek irabazten du, zorionez, eta urtetan jarraitu dezala. <laughs> eta azkenik sarrera zuzenak dago haue dira, bologonetara, ba, ba, sarrera zuzenan etorritako jendea bai. berriro goreagoaz eta erabiltzei e profilan sartzen gara bertan gure guri buruzko datuak sartu ditzakegu hauek, bueno, ba... oso interesgarriak izan daitezke, ba... ba... hori... hori... honek ez gauza gai egia egi sandu bertan zuen datuak sartu ditzakezu eta... Ta azkenean tresnak. Hemen bai daudela gauza interesgarria. Alde batetik Blogger Import de itzenda enpresa bat dago eta zuen blogerreko bloga, blogarira ekarri nahiko bazenute, eh, otomatikoki egiteko era bat eskaintzen da. Oso era simplea, probatu dut eta badirudik internetan eta arazo handi gabe kartzen di, kartzen dituela. Bertako bai mezu, bai iruzkinak ere. Oso, nahiko, nahiko, reis, gainera. Ondoren, Bunk Markle dut eitzenden tresna dago, bertan sakatu ezkero. Ba, hau, uberena izaten dera da gure esteka edo Laster Marketan gordetzea. Eta bertan sakatzen badugu, ba ba, automatiko giri kozaigu mezuak idazteko lehiotxo bat. Eta, o, zuzen, zuzenean, e, mezu bat sortu izango dugu. Oso, era, errex eta zinplan. Beran agertzen den sidebar, hori, sidebarra gehitu nahiko bagenu e, Bertan e, klikatu goztean, ba, ezkerreko aldean e, Agartuko liztateke Barra bat nun mezuak e, sortu izakegu ere Oso era arrexean, ba, bilak, bilaketa bat egiten duzuneran antzeko barra bat agartuko zego Eta ezkenekoa, e, momentuz ez dago aktibo, baina Aktibo hon daiteke eta norbaitek behar badu eskadezala, moap eta ipetik importatzeko aukera dagoelako. Saiatutako gara, hori aktibatzen. Eta hau da blogarien gutxi gorabera, goiti bera, azaldua. Gero trukotxoak eta komentatzen joango gara, baina hori urrengo urrengoetan izango da. Orain musika hapur bat kein naidi zuet berriro re aipaatu de gul Banda batxoki. Hau, manda batxoki izan da, bai? Piskate, hauei buruz, talde hauei buruz, haue hemen gondiren e, talde buruz itzen dizuet zuet, e, gazte sareatik aterata. Olibagorriak azken hilabeteak kontzerturik eskaini gabe emanetapero, bueltan datoz Markiñako Olibagorriak, taldeko lagunak. Enekoren atxiloketa eta espetxeratzea gain ditu, esku artean duten taldearen lehen lan luzea, Goi gorrari agin zorrotza Hamaika kantuz Osatu dako disko autoekoiztua. iztua Bertatik, Teresforo Monzonek idatzi txikia kantuaren moldaketa aurkitzen da Eta da, hemen izan desuena Eta bandagatxoki aldiz, ilabete eskaz da jangoikoa eta lege txarra kompak diskoa argi a ikusi zuela eta zer esan ugari ematen ari da agoneko Txantreako bandak Harri turraren bidez udara osoa diskoa aurkezten bilde eta gero aurki ikusgai izango da Harrien dantza izeneko bideokilpa Reguzki bideoak produziopean Zintzilik kantua da bildumarako aukeratu duten sorkuntza Zintzilik, hau da entzungai izan duzuena Eta azkenik Malenkonia izango duzu eh? Hau ez da malenkonia, hau ez dela mara izaten jarraitzen dueta Baina bukatzeko Malenkonia izango da, bildumako abestirik ezberdinena izan daiteke, maniki ilunak izanekoa, Malenkonienaren kantua. Popa eta roka uzartzen duen taldeak, urte hasieran grabatu eta kaleratu zuen zei kantuko lanean aurki daiteke. Oinatiko taldea dugu Malenkonia eta euskal musika gaintzari doinu berriak ekartzen dizkio. Kontutan hartu beharrekoa da, talde, txantxikoa ra. Bai, eta hauen haueke, hauena bestia, maniki iluna izango da. Baina hori gertatu horretik hainbato har. Lehen e, nire blogean teketen.com e, blogean e, aurkitzen zen e, podcasta Han egoten jarraituko du eta aurretik e, bere, bertara aarpidide zeudenak ez dute beraien jario aldatu beharko berrira bersuszenuko dudalako, eta e, bueno, orain e, irratsuaaren bloga, Bueno, alare, teketen puntuko bloguean abisatuko duet Irratxa joberri bat azaltzen den momentuaten Eta eskuineko atalean azaluko da Azaltzen jarraituko du Baina, orain e, blogari buruzko informazio Osa, e, podcastari buruzko informazioa eta hori jasotzeko Blogari, ubikoitza, ubikoitza, teketen izango da Eta handi izango duzue, ba, podcaste, podcasta Gainera, e, itxura berri bat egin dut, e, podcasta egin nahi duten hor Nik ura erabiliko dut, baina edozein eker erabilidezaken itxura da Eta itxura horren bitartez, mesu bat editza, editatzean, ez zekatalean e, MP2 baten, MP2 fitxategi baten elbidea jartu, jartzen baduzu, duzu Podcasta automatiko, jarria automatikoki sortu da Hor dune oso era arreisea denez, ba, bertara pasako naiz Eta gainera... E, Eta blogari e, MP2 bat topatzen duenean Hori e, erreproduzitzeko tresna bat azaltzen da Play antzeko zerbait agartzen da MP2 fitxategian Eta eraberean, hor ba, bertan e, erreproduzitu izakezu fitxategia Horso era erreisea da eta beraz ara naiz Bertan izango da nire irratxo ehoa bakarri Nire bloga jarraituko du egoten teketen.com edo teketenblogspot.comen Eta hor bi gauzak egongo dira Bai, abixuak egongo dira bi blogetan, e, baina ez derzu ezera alatu behar. Berriak zaretenok eta podcast bat zer den ez dakizuenok, edo irrati batetik entzuten ari zaretenok, jakin dezaltzuela podcast bat RSS Jario bitartez, hau da fitxategi berezi baten bitartez, e, ba igortzen den MP2 fitxategi bat dela. Eta e, fitxategi berezi horret egiten duen gauza bakarra da, MPU ko berri bat dagoela abisatuta. Horretarako Arpidetu barzarete nai izan es gero noski jari horretara eta ba berrikuntzak edo daudenak abisatuko dizue eta jaitsial izango du programa eta entzu. Horretarako gomendatzen lehen gomendatzen gomendatzenuen e, iPod programa hiru plataformentzako da zegoenez eta bar. baina i txarrez berriro ere enpresa munduak eta direla eta Ipoder eh, izena arasotzua hautzenten eh, apelentzat eta horragatik Juice izeneko izena hartu behar izan du. Linux eta Mac eh, bertsioak eh, Juice izena hartu dute eta aliz eh, Linuxeko bertsioarekin fork bat gertatu da em eh, banandu egin dira eta Caspoder deitzen da orain eh, Linuxentzako iPoder zen hori. Beraz badaki zuen, nik ari ditut, baina nahi esuen jario hori erabili ditzake zuen. Haiek podcasta jasotzeko berezioa bai dira. Bueno, gaurkoz, nahikoa da, momentatu zidaten podcast luzeak ez egitea, eta hogeita mezortzi minutu ingurugaz, gero abestia eta iru ordu laurdeneko programa txoa eta atera zait. Medidik aurrera zuen parte hartzea espero dut teketen bildua gmail.comen teketen. edo ko ititzako hititza teketen Hor zuen hitza zuen deiak zuen audio mezuak ber, ea nobaite right, Zahiatzen den, eta audiomesu bat bidaltzen den, eta lehenengoa den, audiomesu bat izaten ere irratxaionetan Benga ba, e, urrengoa programa normal bat izango da, hau berezi xamarra izan delako Baina berriak eta informatikaren inguruko berriak eta jendartaren inguruko berriak izango ditugu Sakoneko gai inbren bat ere egongo goteko okera dago, baina zuen proposamenak egin behar bada noizbait podcast eh, kolaboratibo bat ere egingo duguta Orduan Esan bezala Estela Mara alde batera utziko dugu Elenconía, Maniki y Yuna